Krásná věc je děkovat Pánu a zpívat Tvému jménu nejvyšší. Milí bratři, milí sestry, srdčně vás vítám v bohoslužbě na 14. neděli po Trojci. Krásná věc je děkovat Bohu. Vše, co máme a čím jsme, to je založeno v něm. To se občas všímáme, třeba všedního dne, hlavně v tu chvíli, kdy jsme právě unikli nějakému nebezpečí, že něco dopadlo dobře, tak i se celého srdce dokážeme děkovat Bohu, uvědomujeme si komu. V jiných dobách na to zapomínáme spíš, Vsadíme na svou vlastní sílu nebo říkáme tomu štěstí. Nevím, jestli jsme tím spokojenější trošku pochybuji bez vděčnosti. Jestli jsme spokojenější. Jsme tu, abychom děkovali pánu. Krásná věc je děkovat pánu. Krásná věc je si uvědomit, že nejsme tady na tomto světě sami. A že Bůh nás chce provázit svým slovem. Ale nejlepší je to, že ho můžeme oslovit. Krásná věc je děkovat Pánu a zpívat Tvému jménu nejvyšší. Zde jsme se všemi svými starostmi. Zde jsme s tím, čeho se bojíme, s tím, na co se těšíme. A hlavně s ním, jemu můžeme děkovat, jemu, jeho můžeme prosit. A prosíme tě, Bože, promluv k nám sám. Amen. Píseň, kterou budeme zpívat, je z německého zpěvníku a existuje český překlad. Je to stará píseň s krásnou melodie od Heinricha Schütze. Existuje český překlad, nedostal se do nového zpěvníku, ale to nám nemusí bránit. Zkusme to zpívat. Je dobré chodit s pánem. každé radosti rozmnož v nás víru, nadí a lásku, abychom dosáhli toho, co jsi nám zaslíbil, a dělali rádi to, co nám přikazuješ skrze našeho pána Jižíše Krista, tvého syna, který s tebou a duchem svatým žije a vládne od věku na věky. Dnešní čtení z prvního listu apoštola Pavla Tesaloněcký. Pavel píše: Klademe vám na srdce, bratři. Kárejte neukázněné, těžké malomyslné, ujímejte se slabí. se všemi mějte trpělivost. Hlejte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se nebojte. modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Klamen ducha, neslášejte prorocky, my tady nepovrtejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte. Zlého se chráníte v každé podoby, Sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha. Duši i tělo bez úrazu a poskrly do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Haleluja. Deset Zůstali stá, opodál a hlasitě volali: Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi! Když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukažte se knězím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, Někdo se vrátil a tím hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježišovi nohám a děkoval mu. A byl to sama žád. Na to Ježíš řekl. Nebylo jich očištěno deset? Kde je kde kdě Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl, vstana a i tvá víra tě zachránila. Evangelium našeho pána Ježíše. Tak, sestry, základem dnešního kázání je oddíl z knihy Nechemiaše ze 7. a osmé kapitoly. Když nastal sedmý měsíc, byli již Izraelci ve svých městech. Všechen lid se sromaždil jednomyslně na prostranství před vodní bránou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 to, co jsme právě četli, tento oddíl z knihy Nechemiáře má nesmírnou archeologickou hodnotu. Hodně se dozvíme z historických faktů. Po exílu obec Izraele je založená na čtení písma. To je to první.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 Zde je podzim, ještě se píše o. Um, u Nechemiaše se píše ještě v sedmém měsíci, ale je zřejmé, že jde o ty tři svátky, které tvoří dneska ještě o Židů takový svaty týden na začátku roku. Nejdřív sukot, pak den smířený,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 Nový cyklus začíná se zase u stvoření nebe i země, právě v tento svátek Šimchat Tóry. Točí se ten svítek zpátky, to chvilku trvá a pak začíná se znovu na první stránce o božím stvoření. Slavnost Šimchat Tóry obsahuje tento rituál jako mnoha jiných a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 vlastně se synagogální bohosluzbou. Vznikla totiž za exílu v, v Babyloně kde nebyl chrám. Znovu se to vzniklo, bude to ale pokračovat i po obnovení chrámu. Uprostřed shromažděný je nějaký vyvýšené místo, nějaký pódium, který se říkalo Béma, něco jako kazatelná, na který stál ten, kdo přečítal z písma.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 A dodnes v větších synagogách jsou vyhrazených takových třináct českých míst. Během čtení lid povstal, počtený se Boží zákon vykládá, aby všichni tomu rozuměli. Zřejmě se čítá po odstavcích, po pedokopách, bychom my říkali. V hebrejské Bibli jsou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 Lid tomu začíná rozumět. Rozumět písmu odnáší dvě věci. Jednak překlad do současného jazyka, a tento jazyk změnil se, už v Palestině budou mluvit aramejský a hebrejský jazyk, je přísně řečeno jazyk Bible. Je to klasická hebrejština, který se námáhavě musí lidi učit a Bible je napsaná v hebrejštině. Tak je potřeba překládat a pak vykládat. Toto všechno tedy v tomto čtení z knihy Necham Jáše můžeme objevovat. Ale důležitější, milí bratři, milí sestry, důležitější než archeologické nálezy je přece něco jiného.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 Proč? Ta první reakci byla pro pláč, proč potom se radovali? V křesťanské teologii vznikl ten pohled občený na apostola Pavla, že zákon v první řadě obvinuje člověka a evangelium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 Tomu, k té regresi, že budeme jenom poslouchat, že ani nepovažujeme za dobré, že pořád um, každý se dělá, co chce, tak to užíme po tom, aby někdo řekl, co je správně a jedině, jedinou pravdu, tak to se stává také, že i dospělí lidi zase z té svobody a z té odpovědnosti se utíkají k nějakým přísným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 Takovým lidem přetl Ezdráž písmo. Oni pak přestali Bibli vzít jako informaci, jako nějakou hezkou starou tradici a pochopili, že to exil babylonsky se odehralo u prostředních. Oni na tom měli podíl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 To jsou ty staří evangeličtí autority, které znali písmo nejenom z, z nejší strany, ale i zevnitř, které žili z písma. Um, naše církev má bohatý, bohatou pestovou historii a byly vždycky různé proudy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 Přestupové hnutí narazili na lidi, kteří znali písmo, na písmáky. V mém bývalém sboru působil farář Kristian Pavel Hlanšťák, který určitě to nepůsobil všechno sám, ale byl takovým katalyzátorem přestupového hnutí na Žižkově v Praze.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 Nestačilo, bylo potřeba vykládat. A tak tak se, se nej, nejdřív sedmou farář, pár pomocníků a napsal na každý den jeden biblický verš s výkladem. A tato publikace nejdřív nepatrná, malá, trošku rozlostla a říkali, to je publikace písmákův, Deník. A mělo tam nahoře se koná živá lečení škola. Um, tak, um, byli to mladí i starší, ty pismáci, a předávali písmo do života. Poznal jsem jednu sestrou, když jsem tam byl, tak ji byla už přes 90 Ludmila Šnorová, která takovým příkladem byla. Ona zažila také ty Favkovi, tu rodinu Favkovou, která byla, um, podporovali parašutisty a byla popravena celá rodina um, Mauthausenů.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 Často jsme se s tebou setkali a nepochopili. Byl jsi naším pomocnikem, našim radcem, tém, kterému vděčíme celý svůj život, základem našej naděje a my, jako by nic. Jakoby se to nás netýkalo, ale jo, ty nás oslovuješ a ty nás provázíš v krizi našeho života i když ti vytlačíme ze svého života, ze své, své každodenní zážitku, ty tam si A můžeme být rádi, že si tam. Děkujeme ti A chceme být s tebou. Teď abychom se spolehali, na tvou přítomnost, abychom spolehali na tom, že ty nás chceš nejenom provázet neviditelně, ale chceš být vidět v našem životě. Ty chceš, abychom podle tvého zákona žili, žili spolu, byli tvým lidem na zemi, byli tvými svědky před ostatními lidmi. Buď s námi, dej abychom si ti svěřili, jak tobě sloužili. Prosíme tě za sebe, za svoje tělo a svou duši, ukaž nám přes k životu skrze tvého syna, který nás volá každý den. Ukaž nám to místo, kde ti můžeme sloužit, kde můžeme být světky věry. Prosíme tě za naše společenství, za církev, za všechny věřící křesťany, za tvůj lid v Izrael. Dej, aby zkušenosti z tvé pomoci, z té lásky byly v tomto světě, zůstaly slyšitámi, vidítámi. Dej, abychom nerozignovali před lidským zlém, před násilím, před válkou, před lžím, ale zůstali věrni tomu slovu, věrni pravdě, svobodě a spravedlnosti. Prosíme ti za nemoci, Nemocný v našich řadách, za nemocný, o kterých víme a o kterých nevíme, za lidi, kteří žijou s postižením, za lidi, kteří jí nemají rádi, za vyloučený, za chudí, za lidi, kteří se bojí života nebo smrti. Za všechny, kdo pomáhají, kdo jsou profesionální v zdravotnictví a který jiným lidem chrání životy. Prosíme ti za všechny lidí, za mocný a bezmocný, za zodpovědný, za, za bezohledně. Dej aby spolu našli se k tobě. A tato se zdajem o to, že na jsou to korani. a proto k tobě volám. Počnáš, Potřeba... který Málovství moci Sláva Náměky Amen Pořehnej vám Hospodin A ostříhej vás Osvět Hospodin tvár svou nad vámi A buď vám milosti Obrať Hospodin tvár svou k vám A dej vám